Og i den her podcast, så ser vi på Europas plads og Europas opgave i verden her i 20'erne. Og til formålet har jeg jer to i studiet, øhm, eller på besøg. Dig, Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for det konservative, og dig, Malene Vind, professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Velkommen. Tak. Tak. Vi har jo altså den situation af året 2020, og Europa er helt alene i verden. Næsten. Øh, vores transatlantiske forbindelse, som ellers har været nærmest en navlestreng, øh, er ikke, hvad den har været. Forholdet til Vladimir Putin og Rusland, ikke det bedste. Forholdet til Tyrkiet, heller ikke det bedste. Flygtningekrisen har sat sig psykologiske spor, tror jeg, man kan sige, mellem EU og Afrika. Øh, og så har coronakrisen jo øh, mosnet ind over os og har måske... I virkeligheden styrkede Kinas magt ganske meget. Hvordan vil I beskrive Europas position og styrkeposition i verden i dag, Marlene? Ja, altså jeg kan godt føle dig i din introduktion til, at, at ulykkerne vælter ligesom ned over os og også over Europa i øjeblikket. Med, med, med de ting, vi ser omkring os med, med, med ja, splittelsen i USA en gammel allieret, vi ikke længere kan stole på øh, øh, NATO er det eksisterende eller ej ingen ved det rigtige øh, konflikterne i øh, i, øh, i Rusland og, og fake news og øh, cyberkriminalitet og øh, Kina og corona og alle de her ting, så jeg kan sagtens følge dig i det Æh, på den anden side vil jeg så også sige, at et eller andet sted øh, fornemmer jeg. Nu er jeg jo ret meget sammen med unge mennesker, altså jeg, når jeg underviser og taler ret meget med, med, med unge. Øh, og jeg fornemmer en, på en eller anden måde sådan en, en øh, opvågning, en, en øh, ny erkendelse, og det er sådan set noget, der er kommet efter Trump, øh, blandt de, de unge generationer i forhold til Europa, hvor jeg fornemmer, øh, at pludselig så, øh, altså da jeg var ung, der var det jo, vi skulle til USA, jeg skulle læse derovre, jeg var der i 18 måneder, og jeg kunne ikke holde ud og tanke, når skulle komme hjem igen. Og de unge, min fornemmelse er, de vil bare ikke til USA. De synes, USA er forfærdelig. Øh, de er meget opmærksomme på, at vi i Europa har skabt nogle ting. Øh, gratis uddannelse, gratis hospitaler, øh, en, en, en omsorg for hinanden. Øh, som, som ikke findes ret mange andre steder. Øh, så jeg vil sige, i forhold til sådan en langsom erkendelse af, at vi måske har et eller andet, der er virkelig, virkelig særligt, øh, og, som, og som faktisk ikke findes ret mange andre steder, øh, der vil jeg sige, at Europa har i hvert fald potentialet øh, til at, at udvikle noget, som... som øh, Ja, som, er, øh, som er ret unikt, også er en rollemodel for, for selv USA, og det har jo altid været omvendt, at vi har set op til amerikanerne. Det er der altså ikke så mange, der gør længere, og, og, og det skyldes selvfølgelig i høj grad Trump, men, øh, men, men også den opmærksomhed, der er omkring det, der sker i Hongkong, øh, Belarus i øjeblikket med, med folk i gaden, der demonstrerer osv. Altså, der er en, en erkendelse af, at, øh, at vi kan ikke tage demokratiet for givet, at vi har noget helt unikt i Europa, som vi i virkeligheden, og nu ser vi også terrorangreb, ikke? Øhm, og, og kan vi overhovedet tillade os og ytre os længere? Altså, må man overhovedet øh, øh, skrive, hvad man vil? Altså, skal man være bange og angst, når man går i gaderne for, at man lige får halsen skåret over for at sige det lidt, lidt, lidt groft? Ikke? Øh, så, så et eller andet sted vil jeg sige, at, øh, at der er virkelig et potentiale for at øh, udbygge og også øh, cementere de europæiske værdier, som, som jeg ikke mener, vi har... Altså ikke siden murens fald, hvor der selvfølgelig også var en opmærksomhed om det her med at være i et, et, et lukket samfund og være et åbent samfund. Men den er ved at komme tilbage nu, og den kan vi faktisk godt udnytte, hvis man skal sige noget positivt. For ellers tror jeg ikke, jeg kommer til at sige særlig meget positivt i dag. Pernille, hvad siger du? Hvad er vores position i verden i dag? Og har vi en styrkeposition? position? Men først så skal jeg lige øh, anerkende det positive øh, anslag, øh, Malene. Øh, jeg er slet ikke uenig med dig øh, i den der øh, mulighedernes platform, som, mm. øh, som EU øh, og som Europa heldigvis stadigvæk har. Øh, og så kan man altid blame Trump for en hel masse. Øh, det gør jeg rigtig gerne. Men jeg tror også, at vi er i en tid i verdenshistorien, hvor ens nærområde, ens kontinent øh, får sådan lidt en renaissance. Øh, Tunget af omstændighederne, fordi det er måske det, der sådan globalt set øh, blæser hen over kloden, at det er mit eget land først. Det er mit eget kontinent først. Øh, om det havde været en demokratisk præsident i USA, så ville vi nok stadigvæk have oplevet en America First-bølge. Mm. Ligesom øh, Kinas øh, udvikling og der, hvor de er nu, og med den fart, de har på, jo også manifesterer sig i tiden og siger, hey, vi er her, vi vil tilbage og fylde noget, og vi vil have respekt. Øhm, så jeg, jeg tror, du har ret i, at vi står sådan lidt, øhm, eller i hvert fald det er en videreudvikling af det, du siger, vi står sådan lidt ved et breaking point, at vi skal forstå, hvad det egentlig er, vi har imellem hænderne, mm. øh, og hvordan, hvordan vi i virkeligheden får det, ikke nødvendigvis øhm, udbredt med tvang, men står tydeligere øh, over for, for især den unge generation andre steder i verden, som, som vi jo har set igennem historien øh, siden 2. verdenskrig, i hvert fald i Europa. Når unge i Europa på den anden side af muren fik nys om, hvad det var for nogle muligheder, der øh, er på den anden side i Vesteuropa. Øh, for at, at, at få lov til at mene det, man mener, for at sige det, man øh, siger, leve det liv, man, øh, man gerne vil, øh, så har vi noget meget øh, værdifuldt, mm. som vi skal virkelig passe på at forvalte i de her år, hvor handelskrigen og coronakrigen, som jeg faktisk har valgt at kalde den, som i virkeligheden er vores, vores tids verdenskrig, kan få os til at, at um, undertrykke det potentiale. Mm. Men Pernille, mm? hvad, hvad er det, vi kan tilbyde verden, som ingen andre kan? Der er jo ja. andre steder, som har ja. demokrati, og der er andre mm. steder, som også hylder mm. principper om menneskerettighed. Og så hvad, kan, hvad kan vi her i Europa? Altså, jeg synes, vi kan især to ting. Øh, den ene ting, det, det er sådan helt evident, vi, vi har masser af historie øh, at træk på. Vi har masser af erfaringsmateriale, øh, som vi kan navigere omkring, øh, og minde hinanden om at lade være med at gå ind ad den dør, fordi så sker der sådan og sådan. Det er faktisk rigtig vigtigt at have. Det ser vi måske øh, i, til forskel for, for USA, som stadigvæk er et ungt demokrati. Altså, så mange generationer har de trods alt ikke at bygge på sådan at... Man kan sige, at demokratiets principper er kommet helt ind som en del af DNA. Det synes jeg, vi har at byde på. Og så har vi også det, som, som Møller har været rigtig god til at beskrive, nemlig at vi er i virkeligheden den del af verden, som, som har konstitueret, øh, at vi tvivler. Vi må gerne stille spørgsmålstegn. Øh, vi undrer os. Øh, og så kan vi trække tilbage til Hal Kok og det her med demokratiet, og så osv., det kan vi godt finde ud af, uden at slå hinanden ihjel, i hvert fald i nyere tid. Så evnen til at undre sig, retten til at tvivle og stille spørgsmål, det er jo noget, man ikke ser alle vegne i verden. Og det er jo det, der har bragt os i den position, vi er i nu. At, at har du en god idé, så må du gerne komme med den. Det har selvfølgelig nogle omkostninger engang imellem, men det er en bærende præmis. Hvad siger du, Marlene? Hvad er det, Europa kan bringe til verden, som verden ikke har i forvejen? Jamen, øh, jeg mener jo netop, det er det her med, at vi, øh, at vi, øh, har, øh, ja, vi har nogle unikke værdier, som netop handler om, om, jeg er meget enig med det, du siger, Pernille, der med, med, med tvivlen, men også de, diskursen, debatten, øh, åbenheden. Øh, altså, vi, vi regner ikke med, at vi selv er, øh, øh, har den endelige sandhed om alting. Altså, jeg tænker altså er jeg ikke? Som Descartes sagde, altså... Øh, det her med, at vi, at vi på en eller anden måde, og der står vi jo både op imod mod, mod Putin, mod Kina, mod, mod øh, hvad hedder det, fake news i USA, øh, imod øh, også den, den radikale islamisme, at der er det jo på en eller anden måde ret unikt at ligesom erkende, at man øh, står på nogle, nogle solide værdier, hvor der altid er plads til at, at diskutere forholde sig, og og det her med at værne om den, enkelte, den enkeltes integritet, øhm, når vi ser på USA, som jo ellers også var, var, var banderfører for det i, i, i tidligere tider, og i hvert fald under Obama, det er jo ikke længe siden, kan man sige. Øh, jamen så er så, så den her polarisering, vi ser i dag i det amerikanske øh, samfund, øh, hvor man kun ser de ting, man er enige i, og man diskuterer ikke på tværs, og, og det, er sådan, det er sådan blevet en stammekamp, som jeg godt kan lide at, at, at, at, at se det som. Ikke? Altså det, der er kommet sådan en tribalisering, sådan en, en, en, en dyrkelse af, af vores lille segment, og vores lille øh, hvad skal man sige, lukkede øh, øh, enklave imod, imod andre, og den mener jeg, at vi rent faktisk, altså bare kig på det her fantastiske billede lige bag dig, øh, hvor vi ser Europaparlamentet, ikke, øh, med... Øh, folk fra hele Europa, som kan samles og have en diskurs, en samtale om, om, om hvad vi skal fremadrettet. Ja, det er tungt apparat, det er besværligt, det er, øh, der er jo ikke, går jo ikke en dag, uden man i medierne kan læse, når nu har EU endnu en gang fejlet eller ikke kunne tage en beslutning eller et eller andet. Altså øh, jo, men hvad, hvad, hvad er alternativet? Altså er det en eller anden diktator, som kan gøre det øh, sådan her? Øhm, det, er jo, det, det er jo lige præcis det, som på en eller anden måde... Øh, jeg har lige været i Athen, øh, hvor, hvor det her med de her, vil sige, øh, utrolig mange af de her øh, amfiteatre, og hvor man forestiller sig, at de gamle grækere har siddet og samtalet øh, og, og udviklet deres samfund. Ikke? Øh, der synes jeg, at vi har noget unikt, og mere og mere noget unikt, netop fordi USA er gået en anden vej. Øh, og, og jeg har svært ved at se, selvom der kommer en ny præsident, Øh, at, at samtalen kommer tilbage, at, at samfundet igen bliver sådan et samfund, hvor man taler på tværs af de her meget polariserede blokke. Øh, så, så, så der synes jeg, at altså, vi har noget. Det kan sagtens gå galt i Europa også, det er slet ikke det, og vi ser masser af eksempler på, at det er gået galt, og der er problemer og udfordringer. Min pointe er bare at sige, at, at øh, vi, vi bør rang ryggen en lille smule, øh, og sige øh, til, til os selv og hinanden, at, øh, at vi har rent faktisk noget øh, at byde på. Og med det mener jeg ikke, at vi skal tage ud i verden og moralisere, at alle andre skal blive ligesom os. Øh, men øh, vi skal have lov til at være stolte over, at vi rent faktisk har et øh, demokrati, øh, og vi har menneskerettigheder, og at vi respekterer den enkelte, også den enkelte ytringsfrihed. Vi skal jo tale om de næste 10 år, i denne her podcast. Og for at gå ind i de her 20'ere, så skal vi måske lige kigge på, hvad det her århundrede faktisk har bragt os til videre. Jeg har sådan en lille recap, fordi det har jo været lidt turbulent for Europa. Vi har haft 9-11, vi har haft invasionen af Afghanistan, vi har haft invasionen af Irak, krigen mod terror, så har vi haft krigen med terror, i form af masser af terror her i i Europa, men også andre steder. Vi har finanskrisen, borgerkrigen i Syrien, konflikten i Libyen, flygtningekrisen, Brexit, det vil sige hele denne her gældskrise, og dramaet omkring euroen, Brexit, og så selvfølgelig den polarisering, som du lige har nævnt, Malene, i USA med Trump, og så i øvrigt alle de veltilrettelagte angreb på multilateralismen, mm. altså på det der med at kunne samtale internationalt, som er kommet fra ham. Og da vi så helt stakåndet kommer ind i 2020 og tænker, puha, nu skal vi se og, og kigge fremad, ja, så ramler den her coronapandemi ind over os europæere, som jo på grund af levealder, den forventede levealder, den tid, vi lever, som er lang. Øhm, og medianalderen i øvrigt, vi har mange gamle, er blandt de allermest udsatte for denne her pandemi. Og man fristes jo til at sige, at det ikke er fuldstændig fair, øh, at det skal være sådan for os europæere, men vi har jo også haft en hånd øh, i mange af de her udviklinger. Men panelvejs, prøv lige at fortælle mig, øh, du kalder det her, øh, corona, øh, den her coronasituation, vi har, for en krig. Hva, hvad, hvad tror du, det har gjort for Europas position her, de næste par år, at vi står øh, nærmest som epicentret i øjeblikket? Altså, man skal jo aldrig spille en god krise, som man siger. Og jeg tror, at coronakrisen og krigen, hvis vi betragter den som det, i virkeligheden er en, en, en mandomsprøve, MK. Fordi vi får virkelig en mulighed for at trække på det, som Marlene startede med at sige, at vi faktisk har at byde ind med hvordan vi øhm, passer godt øh, på det, vi hver især har en rækkevidde for at have, have kontrol med, men også har en rummelighed og en næstekærlighed, der rækker ud over egne grænser. Øh, det, jeg er, altså man kan jo være optaget af rigtig mange forskellige øh, krisepunkter øh, i, i den her coronakrig. Øh, det jeg er, øh, blandt andet er meget øh, øh, engageret i, det er, hvordan vi netop får det her parlament til at overleve en, en krig, hvor vi alle sammen er sendt hjem øh, til vores egne lande, og hvor den europæiske politiske dagsorden jo netop ikke foregår i plenarsalen, hvor vi ser hinanden i, i øjnene, og hvor vi taler til hinanden, øh, men er flyttet over øh, i et remote parlament, øh, hvor vi ikke på samme måde er i dialog og, og rækker øh, ind i en forståelse og sætter sig ind i, hvordan er det, man har det i Spanien? Hvordan er det, man har det øh, rundt omkring i alle de andre lande? og også kan tage de der øh, øh, armlægninger på øh, et eller andet sted, en balance imellem, hvad er det, der er den nationale statens ansvar og opgave, og hvad er det, man skal trække på fællesskassen på. på. Øh, hvis vi kan finde ud af det de næste par år, øh, samtidig med, at, at vi også har øh, udfordringerne med rule of law, altså med retsstatsprincipperne, pas godt på dem, og alt det, som Marlene beskrev, er vores værdier og vores muligheder som europæer så kan coronakrigen vise sig at være det, der, der gør, at vi kommer styrket videre, fordi vi har muligvis også i tiden før øh, været lidt for tilbagelænet i forhold til at, at man, altså at også stå i vores lys som man siger sådan lidt, lidt, lidt, lidt spirituelt, men, men virkelig at, at praktisere også ud over vores egne navle øh, hvad det er, at, at europæiske way of life egentlig er for noget, og hvad det kan så vi har jo også mulighed for at vise både på coronahåndteringen og så på klimaudfordringen, at, at den måde vores forskere og virksomheder har mulighed for at finde hinanden og komme med de nye løsninger til at passe bedre på klimaet, at det er, når man, når man gør det på den europæiske fasong, at det fungerer. Mm. Øh, så så, så altså nu har jeg det også sådan med, med, med, med skæbnens øh, øh, øh, øh, øh, udfordringer til os som mennesker og som, og som, og som enheder at, at der er altid en gave i det Og jeg tror at gaven til europæerne til os som, som EU-fællesskab øh, øh, er At vi viser at, at man kan godt have frihed øh, under ansvar og løfte og løse øh, udfordringerne hvis... Men ja. her, hvad, hvad tænker du? Nå, men jeg, jeg tænker bare, altså jeg kan huske i, i, i begyndelsen af den her corona, der, der, der i starten af, af marts og april i, i år, øh, der tænkte jeg faktisk også på, at det her, det kommer til at vise, at demokratier er bedre end autokratier, altså, Øh, ikke-demokratier, øh, kan, kan løfte. Mm -hmm. Nej, det er nemlig det. <laughs> ja. Æ, og nu står vi lige pludselig, og det var der meget at tyde på, fordi vi, den forsvandt jo mere eller mindre, eller gik, det, det gik bedre og bedre og bedre i løbet af sommeren med coronaen. Men nu er det jo kommet tilbage big time til os, der troede, mm. vi havde klaret det, og kineserne de er jo øh, åbenbart kommet ja. meget bedre ud af det, end ja. vi er. De så, så, så, så jo, Det går, det går rigtig skidt ja. i USA, øh, mm -hmm. og, og det skyldes jo i den grad øh, altså en, en manglende vilje til at erkende. Og det samme i Rusland, der går det også rigtig slemt, fordi man lader som om, at der ikke er noget problem, og så mm -hmm. vokser problemet mm -hmm. bare. Ikke? Så, så de lande, der bygger på løgn og bygger på øh, fake news og på, øh, det må ikke hede sig, at der er et problem, de er selvfølgelig kraftigt udfordret, men vi troede altså også i Europa, at, at vi kunne vise, at det kunne vi godt, det kunne vi godt klare. Men lige nu tyder det altså på, at de meget autoritære regimer i Asien, at de faktisk har håndteret <trykker> det. Jo, men, men, men der kan inspiration jo så være til at sige, okay, vores beslutningsprocesser, den bliver vi simpelthen nødt til at spille lidt op på. Ja. Vi skal stadigvæk øh, give plads til tvivlen og til diskussionen. Men vi skal ikke være 3-4 uger om at tage beslutninger om, om, om nogle ting. Og vi skal måske også lige graduere vores spekulationer øh, i, om der nu er nogen, der, der snyder nogen-agtigt noget. Altså, vi skal løse et problem, og vi kan vende hver en sten, men så mister vi altså tid, øh, og så kommer vi ikke i mål. Øh, der, der kan den der snakkeklub, vi sidder og kigger på ja. her i, i studiet, jo godt... Øh, indimellem bliver sådan lidt en, en pain in the ass, for nu at sige det, som det er, fordi at, at alting kan komme til diskussion, hvorved man trækker forsamlingen i den helt forkerte retning i forhold til simpelthen at levere handling mm. nu. Jeg har talt med direktøren for det udenrigspolitiske selskab, hun hedder Charlotte Flint-Petersen, og jeg spurgte hende, hvad den største geopolitiske udfordring for EU lige nu var, og hun pegede på velfungerende Folkerettelige strukturer. For det første ser hun fraværet af en fungerende europæisk sikkerhedsarkitektur. Altså OSCE og Europarådet har siden Ukraine, mener hun og Krem, mistet legitimitet og væsenhed og NATO undermineres af Trump og Tyrkiet. Og så har USA, siger hun, også gradvist trukket sig fra det europæiske rum, måske ikke militært, men som koncept. Rusland, Tyrkiet og til dels på sigt Kina udfordrer det europæiske rum. Det europæiske kontinent er delt i et EU, og så de andre dele af Europa, hvilket muliggør forskellige former for ekstern indblanding i de europæiske stater, som grænser op til EU. Det er sådan ligesom hendes take på, hvor det er, vi står lige nu i Europa, og hvad det er, der udfordrer os. Og man kan måske sige, at vi er omgivet af fjender, vi har nogle... Det, det, som var vores styrke, som du siger, Pernille, at kunne tale med hinanden i strukturer, som blev respekteret, er under er blevet udfordret, og vi har også internt i Europa, vi delt i dem, der er inden for klubben, og så dem, der ikke er uden for klubben, og både inden for og uden for faktisk bliver aktivt engageret af fremmede magter. Er, er I enige i den betragtning, og man kan sige, at nogle af de problematikker omkring øh, kritik og globaliseringen og internationalt regelværk, menneskeretten osv., kommer jo også fra egne rækker. Øhm, så hvordan påvirker de her strømninger den europæiske udenrigspolitik? Jamen, øh, ja, ja, på den ene side kan man sige, som Timothy Snyder, øh, der, der er ekspert i, øh, en amerikansk professor og ekspert i, øh, hvad hedder det, demokratiers fald, øh, at på en eller anden måde, så har Trump øh, jo gjort, at vi, øh, og det var måske ikke sket under en demokratisk præsident, at europæerne er blevet mere bevidste om deres, øh, deres øh, at det de ligesom er overladt til sig selv, og at det så i sig selv har været med til at, at styrke sammenholdet, fordi der er jo ingen tvivl om, at at den amerikanske præsident øh, og i øvrigt hans, hans venner i, i, i Rusland og andre steder øh, har, jo, har jo nærmest stået sådan og hæbet på Brexit, ikke? og hæbet på, at det hele skulle falde fra hinanden, og det var bare den første brik, og så ville den næste komme, og det kunne næsten ikke gå hurtigt nok, og man har virkelig opmuntret den her øh, udvikling. Øh, så det har jo ført til, at der er kommet en erkendelse i Europa om, at øh, det går godt at der ikke er sket så meget på det forsvars og sikkerhedspolitiske område. Det, det mener jeg sådan at der er, men der er øh, det første skridt, der er altid en erkendelse af, vi er nødt til at gøre noget. Vi er alene. Vi er nødt til at gøre noget. Øhm, og, og der skal så ske handling. Altså, mm. der må så komme noget mere end det. Øh, fordi øh, jeg tror, at det, det er vejen frem. Vi er, man er nødt til at... Og, Erkende, at vi har det her skæbnefællesskab. Det, som Timothy Snyder så siger, det er, at hvis der så kommer en demokratisk præsident, så tager man lidt trykket af det pres, Europa har været i. Og dermed kan det være, at det hele går i stå igen, fordi Europa arbejder bedst, når der er et pres. Det er den ene ting. Den anden ting er det her med, med, med demokratierne internt i EU. Ja, altså, det er jo sådan en, en paradoxal ting samtidig, at stå og se de der kvinder i, i, i, i, i Hviderusland, gå på gaderne i Minsk øh, weekend efter weekend, og, og samtidig øh, ser vi så også kvinderne i Warszawa, altså inden for vores eget øh, fællesskab, ikke? Altså, fordi de simpelthen ikke vil finde sig i, at en autokratisk øh, polsk regering, øh, som for længst har forladt den demokratiske platform, det siger alle, der måler demokrati, at, at, at de kan slet ikke kategoriseres som demokrati længere, mm. øh, ligesom Ungarn. Ungarn er endnu længere ude. Øh, men at, at de vil ikke finde sig i, at, øh, at de får frataget muligheden for øh, fri abort, retten til deres egen krop. Øh, så vi står jo også et eller andet sted i en øh, eksistentiel krise på en eller anden måde, hvor vi på den ene side fægter i forhold til... Hvide Rusland, Hongkong, Kina, Rusland, øh, USA, der håber vi det snart, det går over, ikke? Men, men, øh, men vi har altså også vores egne interne eksistentielle problemer, og, og sagen er jo, at vi kan, har meget svært ved, vil jeg påstå, at, at løfte den moralske pegefinger over for øh, Lukashenko, og også over for øh, øh, Xi Jinping og andre øh, putin hvis vi ikke også arbejder med vores, interne, øh, vores egne interne udfordringer, som jo altså er øh, de her, øh, sådan, nogle af de her centrale østeuropæiske lande, hvor de er kørt helt af sporet. Og der mener jeg, øh, nu har jeg sagt en masse pæne ting om EU, og en masse øh, håb, og en masse øh, sådan, ting, hvor jeg tænker, vi har noget at byde på, det mener jeg stadigvæk, vi har. Men jeg er også utrolig skuffet over for eksempel det tyske EU-formandskab, at man, øh, ikke, altså tyskerne af alle ikke har stået op for, øh, for de her retsstatsprincipper, men kommer med en eller anden fuldstændig udvandet tekst, som øh, heldigvis Europaparlamentet ikke har, har kunnet leve med. Nu ser vi, hvad der sker, når øh, trilogerne er færdige. Men, men øh, jeg har svært ved at se EU på længere sigt udvikle en global identitet, hvor vi virkelig står som rollemodel, og hvor man troværdigt kan mm. sige, at vi ved, hvad vi taler om. Vi sætter foden ned selv, øh, hvis vi ikke er i stand til at stå fast på, på ytringsfrihed retten til sin egen krop retten til at domstole selvfølgelig ikke skal være underlagt det politiske system og det er jo det der er grunden til at det er gået så galt i Polen det er jo fordi dommerne i virkeligheden er, er, er købt og betalt af, af den siddende regering det, ellers ville de aldrig have, have indført den her øh, abortlov som, eller dom omkring at, at forbyde abort fordi den har jo været omkring parlamentet en gang øh, og der gik de også på gaden kvinderne i, i vores jave. Øh, og der betragte de så forslaget, og nu øh, har de så sagt, jamen så lærer vi lige domstolene fikste. Øh, og, og, og der sidder altså en række dommer, som ikke engang er jurister. Mm. Så øh, det så. er en meget stor udfordring fra Europa lige nu, at øh, vi skal have orden i vores eget hus, og det er jeg til gengæld retter. Meget eller ret bekymret for, at, at vi ikke kan finde ud af. Ursula von der Leyen sagde jo, da hun var kandidat til posten som Europakommissionsformand, at hun vil have en såkaldt geopolitisk kommission. En, der virkelig forsvarer Europas interesser og værdier udenomkring i verden. Men som den amerikanske professor i udenrigspolitik, Walter Russell Mead, skriver i Wall Street Journal, så er 27 vetoer jo ikke det bedste udgangspunkt for at være sådan en, en global superpower. Er, er, vi, er der noget i, i Europas strukturpanelle, som, som gør, at vi har svært ligesom, at træde op globalt og, og være effektive? Jeg synes, at, at alt tyder på, at, at det bliver et ja Altså det vil være tåbeligt at påstå det modsatte, fordi vi har meget, meget lang responstid på at komme med en mening, når der sker et eller andet i verden, der også kalder på EU's reaktion. Så det synes jeg sådan set er en... en, en det kan man bare konstatere. Det der så er spørgsmålet er, hvordan er det så, at vi overkommer den udfordring? Fordi vores tilstedeværelse og respekten omkring EU kræver, at vi kan, kan levere nogle synspunkter og en indsats lidt hurtigere mm. end tilfældet er så kan man altid begynde at arbejde med det mere sådan for, forfatningsmæssige og, og beslutningsmæssige forretningsordnede på, hvor mange skal der til for, at, at, at skal det være enstemmighed, eller skal det være flertal, kvalificerede flertal, hvordan det ledes. Jeg tror, det der er det vigtigste, vi får gjort nu, det er at få startet samtalen om det. Mm. Fordi der er, ligger også noget utroligt smukt og stærkt øh, i, at vi, vi er et EU, der består af nationalstater, som skal kunne forklare over for os som borgere i hver enkelt land, hvad er, der foregår, og hvad der er, vi involveres i. Og der er den her enestemmighed et smukt værktøj til, at du bliver også nødt til som enkeltmand at gøre dig forståelig over for de 26 andre. Altså, det, hvis du laver et veto, så skal du altså også kunne klare det bøllebank, du kan få ude på gangene af, at du ikke vil i den retning, som alle de andre vil. Og det er jo det, der er demokratiets natur og kultur, og det skal man kunne overkomme, at man bliver simpelthen ved med at, at vende og dreje argumenter, og så finde ud af, hvem er det så i sidste ende, der er, så generøs, at vedkommende siger, okay, jeg kan godt forstå, hvad andre I siger, nu er jeg også med, nu går vi videre. Vi har jo den her situation på nuværende tidspunkt, at forbindelsen til USA er historisk svag. USA vinder sig i højere, højere grad. Det gjorde de også før Trump, men mod sig selv. Og det vil sige, at de slipper med rollen som uh, politimand. Og så har vi altså spænding af mellem øst og vest, som er i stigning. Uh, vi har uh, livstidspræsident uh, Xi Jinping, uh, som under corona har uh, gjort et kort proces med Hongkong uh, mm. og folkeretten i den forbindelse. Vi har uh, Putin, som har udnævnt sig selv, uh, mere eller mindre til uh, livstidspræsident. Hvilken konsekvens skal det have for de udenrigspolitiske prioriteringer øh, europæiske, Marlene? Jamen altså, øh, jeg, jeg mener jo netop det her med at vi ikke har øh, flertalsafgørelser på, på udenrigspolitikken er en kæmpe, kæmpe hvad skal man sige, øh, et kæmpe problem for Europa. Det er jo et af de få områder tilbage, hvor vi, hvor vi ikke kan træffe beslutninger i flertal. Og vi så her for nylig, hvordan Kybern tog gisel to, resten af Europa, da man gerne vil lave sanktioner over for Lukashenko. Så, så det er en, en, en kæmpestor hvad skal man sige, udfordring, at vi stadigvæk har et område, hvor, hvor det hele handler om, at man kan, et lille bitte land kan, kan hvad skal man sige, køre, køre friløb. Øhm, så, så det er en udfordring. Og, der, og, og før vi får den ryddet af vejen, så tror jeg, det bliver svært for EU at blive opfattet i hvert fald udefra som en øh, global aktør. Selvom man prøver og gerne vil, og også slår i bordet rigtig mange, i rigtig mange sammenhænge, hvor det kan lade sig gøre. Vi skal sydpå, tænker jeg. Øh, for EU er jo traditionelt den største samarbejdspartner til Afrika. Vi er også Afrikas største bistandsdoner. Og EU's overordnede politik med de 54 afrikanske stater er jo den her Afrika-EU-strategi, som er vedtaget tilbage i 2007. Forholdet har udviklet sig til at være fravært traditionelt donor-modtager-forhold til at skulle indbefatte meget mere politik, altså migration, men også investering i den afrikanske ungdom. Men vi har oplevet, øh, Europa, at vores indflydelse på det afrikanske kontinent er stærkt udfordret af andre magter. Øh, Kina er helt overordnet, som lægger kæmpe store investeringer. Vi så øh, blandt andet en ny jernbane mellem... Øh, Kenias hovedstad og, og kysten, den første jernbane i 100 år, øh, anlagde de øh, kineserne osv. De er i gang med at øh, sætte sig fast på det afrikanske kontinent på en måde, som Europa slet ikke øh, har øh, formået øh, på en ordentlig måde. Hvorfor er det, at EU ikke er drivende, og hvad skal vi bruge Afrika til øh, i udenrigspolitikken, Pernille? Jamen jeg ved ikke, om man skal sige, at man skal bruge dem. Vi skal, vi skal forstå, at det er en meget, meget stor nabo, og vi skal sørge for at have et godt naboskab med dem. Samtidig så er det også et kontinent, hvor befolkningstilvæksten er rasende voldsom, og det vil udfordre os i forhold til flygtningestrømme om meget kort tid, også især hvis ikke vi får løst klimaudfordringerne. Så, så jeg deler bestemt den undring, der er over, hvorfor vi ikke har forstået, hvor voldsomt et naboskab vi har, og hvilken forpligtelse, der ligger der gensidigt. Og når man bare siger at de udfordringer, der er på det afrikanske kontinent, og den størrelse, det kontinent har, kalder jo på, at det ikke kun er EU's udfordring. Det er hele verdens udfordring. Og der kunne jeg godt have tænkt mig, at EU, den afrikanske union, i FN-regi, lavet nogle flere tværgående projekter, øh, hvor man ikke sådan lavede one size fits all, og nu sender vi nogle masse penge sted, men vi har egentlig ikke rigtig nogen føling med, hvordan de skaber en forskel. Øh, nogle lande har brug for noget på, på landbrugsområdet, andre har brug for noget i forhold til demokratiudvikling, andre igen har brug for noget i forhold til fundamentale rettigheder for kvinder osv. osv., osv. Jeg sidder i en delegation og har været en gang til et stort summit med, med ACP. Og jeg synes godt nok, at vi europæere øh, over en bred kamp skal forstå, at, at det, der er mere brug for, det er konkrete udviklingsprojekter og, og mindre øh, almisser, øh, og at det er også synd for dem. Altså vi holder dem muligvis også på nogle punkter lidt for meget i en modtager modtagerspænde, Øh, øh, trøje. I stedet for også at sætte nogle krav til, hvis vi skal komme ind med de ressourcer, vi vitterligt har, så er der altså også nogle basale spilleregler, I skal overholde. Altså, hvis vi skal sætte fod ned, og det er jeg enig med over for, for Kina på en masse områder, så skal vi jo også gøre det øh, over for rigtig mange despoter rundt omkring i, øh, i Afrika. Og så tror jeg, at vi skal gøre det, som en klog mand ude fra DIS fortalte mig øh, om, for, fordi jeg interesserer mig rigtig meget for området, og det er Europa og EU skal finde sig nogle rollemodeller på det afrikanske kontinent, som de virkelig øh, udvikler deres samarbejde med på alle mulige samfundsparametre, øh, så vi får skabt nogle nærområder, hvor der er nogle, nogle stater og nogle, nogle, nogle byer, som simpelthen står som, som rollemodeller for den fremtid, der også kan blive øh, de afrikanere, som ellers migrerer. Øh, mod, mod Europa. Så der er simpelthen så meget at gøre. Altså. Og ACP er jo EU's samarbejde med de afrikanske og karibiske og stille øh, nationer Præcis. som er et øh, grundfestet, langt øh, vejt arbejde, der rækker tilbage, helt tilbage ja. 60 til 50'erne og 60'erne. Øhm, men øh, så kommer vi til det her med at være ledende på på FN-dagsordner, vi har bæredygtighedsmålsætningerne, øh, vi har øh, klimadagsordenen, øh, hvor USA jo har trukket ud af Paris-aftalen, men, men Marlene, formår vi øh, på nuværende tidspunkt ligesom at, at tage at løbe med bolden på nogle af de her dagsordner? Jeg synes måske, at Europa er god til det med klima, øh, sammenlignet med så mange andre. Øh, at der er vi drivende og har været det, også selvom vi har vores interne problemer. Hvad med øh, samhandel internationalt, samhandel, samhandel, som vi jo altså, traditionelt der, der, har stået meget stærkt på? Der, der, der synes jeg jo også, at det ikke er os, der er den, den, den største, det største problem. Altså, øh, der, er det, der er der øh, handelskrig mellem Kina og USA, øh, og der bliver vi sådan lidt øh, en, en, en, en hun i et i det show. Øh, EU vil gerne, øh, altså er med til at, at, at, at standardsætte rigtig, rigtig mange ting i den globale handel. er øh, en amerikansk fins professor, der har skrevet en bog, der hedder The Brussels Effect, øh, som, øh, som, som handler om, hvor, hvor, hvordan alle andre i verden på den globale plan faktisk tilpasser sig europæiske standarder. Så, så vi, har rigtig, vi er rigtig gode til det med regler. Altså det, er sådan noget, der, der, det er sådan en kæmpe regelproducerende organisation, EU øh, i virkeligheden er. Men, men det er klart, når VTO bryder sammen, når øh, øh, USA har trukket sig fra FN rigtig mange øh, steder i FN, WHO øh, de har trukket sig fra øh, under, under Trump, og de har også trukket sig fra EU som så er det selvfølgelig øh, vanskeligt, øh, og, og, og der kommer vi til at stå lidt som, som dem, der prøver at bygge bro og gerne vil øh, skabe en, en regelbaseret orden. Og jeg synes jo også, at Brexit er et meget godt eksempel på, hvordan EU faktisk har, har kæmpet for at og, og skabe handel på basis af regler øh, med, med britterne. Det er ikke øh, åbenbart ser sådan øh, helt tilstrækkeligt ind nu, at det er det, det handler om, øh, men, men det er jo i virkeligheden et forsøg på at sige, jamen, hvis ikke der er regler, og det gælder altså også på det globale plan, jamen, så kan vi ikke handle sammen. Og der er EU også udfordret af, at kineserne, Øh, for eksempel øh, ikke vil, vil lade europæiske varer komme ind i samme omfang på det kinesiske marked som, som de gerne vil sælge deres varer på det europæiske marked og derfor så er der jo også visse tendenser det er du sikkert også enig i til en form for sådan en, en, en langsomt krybende protektionisme omkring det europæiske vi taler ret meget om i de her år at vi er bange for øh, at, at kineserne kommer og opkøber vores infrastruktur og opkøber vores alle vores idéer og, og, og, og måske i virkeligheden øh, dermed i realiteten på sigt underminere Europa. Og der har vi måske været lidt for naiv og lidt for øh, optaget af, af fri handel og lade den, den, den, den, der kan tilbyde den, den bedste bro eller den bedste havnebygning eller den bedste øh, jeg, hvad hedder det, øh, togstrækning, jamen de skulle selvfølgelig have ret til at bygge, om det så var nogen, vi havde en strategisk interesse i at komme ind og overtog den, den, den havn eller den øh, jernbane. Og der tror jeg, at Europa i, i, i frihandelens øh, navn har, har, har lært noget øh, de senere år, at øh, det er franskmændene selvfølgelig, der har været, ført, før, været i føretrøjen, hvad, hvad det her angår, og der er mange, der råber protektionisme i den sammenhæng. Men vi er altså også nødt til at se på os selv udefra, og øh, hvad vi er interesseret i selv at kunne, også i lyset af corona, at kunne give vores, vores egne borgere. For eksempel en vaccine, for eksempel øh, tryghed, sikkerhed øh, øh, i, i relation til, at vi ikke skal være afhængige af, at andre kan give os det. Øh, så, så der er nogle tendenser, på trods af ønsket om frihandel, som Europa altid har stået for, det giver jeg dig helt ret i, til at vi også er begyndt i Bruxelles i hvert fald, er man begyndt at tænke over, øh, hvordan kan vi samtidig sørge for, at vi ikke bliver rendt over ende af kæmpe store projekter fra Kina, som jo er statsstøttet. Det lyder som, som... Ikke? Ja. Øhm, Det lyder som ja. et Europa-first perspektiv. Ja, <laughs> men det, oh, det kom fra dig, Marlene. <laughs> <laughs> det er politiske det sikkerhedspolitiske og coronakrisen, altså der er ikke nogen tvivl om, at vi er gået ind, du, du sagde overvis, og, og det her, vi er øh, i en situation globalt, som, øh, som vi ikke lige overstår. Vi har også en dramatisk øh, indskrænkning af en, en økonomi, der skrumper voldsomt i Europa, Kina vil komme ud af det her år med et plus et på deres vækst, hvor vi andre vil have et meget stort minus på bankbogen. Hvad betyder denne her krise aktuelt for vores sikkerhedspolitik? Uh, uh, øhm, jamen, at vi bliver nødt til at have den. Altså, at vi bliver nødt til at have en. Og når jeg lige sidder de sidste uge og gjort færdigt, og det blev også stemt igennem i plenaren, vi havde en, en, en såkaldt opinion, en rapport, på en EU's fremtidige sikkerheds- og forsvarspolitik, ud fra et ligestillingssynspunkt. Og hvor mine kollegaer, især til venstre for EPP, enormt gerne ville have den skulle hedde Feministisk. Og det brugte vi altså enormt lang tid på at diskutere det kloge i. Nu endte det så med, at der et sted står, at det skal være en feministisk udenrigspolitik øh, og forsvarspolitik. Men hvor jeg var meget mere optaget af, hvad er det vi vil have den til at gøre, fordi vi har nogle udfordringer rundt omkring i verden, men også inden ja, for, for EU øh, i forhold til, øh, til, til rettigheder, i forhold til, til sundhed og sikkerhed, især for, for, for kvinder og for piger øh, i forhold til, øh, til brandpunkter øh, og, og konfliktløsning. Øhm, så, så, og det lærte mig øh, de par uger, vi nu øh, bokset med den her, at, at vi har egentlig ikke noget fælles sikkerhedspolitisk sprog, og derfor har vi heller ikke øh, nogen vane for, hvordan vi taler om det og så peger det jo tilbage på den her øh, quick fix løsning man kan have til, at når vi endelig skal tage stilling rent sikkerhedspolitisk, så ville det nok være smartere, hvis det var kvalificeret flertal, fordi så var der muligvis nogle quick, nogen der kunne blive enige om, hvad de gerne ville, og så skulle de bare køre sted. det bliver et problem for mig, hvis vi en, på den måde kortslutter det, at vi fortalt om, hvad er det egentlig, vi står for? Og hvad er det, vi blander os i ude omkring øh, i verden? I al den stund, at selvom vi har et fantastisk Europa med nogle vidunderlige værdier, så må vi også leve med den øh, virkelighed, at det er ikke alle på kloden, der er enige om det på noget tidspunkt. Her til sidst, så vil jeg gerne spørge jer, hvad bør Europas tre udenrigspolitiske prioriteter være for det her årti? Så sådan en 1 2 3 Marlene? Uha, den er svær. Mm. Øh, altså, det bliver jo lidt sådan nogle, nogle banale ting, som at bidrage til, at øh, den her, det her multilaterale samarbejde igen kommer op og kører. Altså, nu regner vi jo med, at hvis, hvis, hvis Biden vinder, at det så vil gå lettere. Øh, jeg tror, det er meget svært, hvis Trump vinder at få, få, få det igennem. Øh, men det er jo klart vigtigt for EU at bidrage til det, Øh, at, at det kommer op. Det er regelbaseret verdensorden, liberal verdensorden. Det er den ene ting. Den anden ting er, øh, er nok øh, netop at få en, en, en reel underligst- og sikkerhedspolitik. Øh, det, det, der er lang vej selvfølgelig for, at vi kan forsvare os selv, og det kommer måske ikke til at ske øh, i, i mange, mange årtier. Men vi er nødt til at arbejde hen i den retning. Øh, og, og den sidste ting, det er for mig at se øh, udbredelsen af, af demokrati, og, og menneskerettigheder, altså insisteren på, at vi handler ikke med, eller agerer, interagerer med lande, som, som ikke øh, accepterer det. Og for at få den, øh, det budskab øh, gjort troværdigt, så er vi selvfølgelig nødt til også selv at, at tro på det, og ikke noget, vi venter til næste syve årige budget med, øh, fordi så er det for sent. Pernille, hvad, hvad tænker du? En sådan top tre om, hvad EU skal gøre udenrigspolitisk i det her? Jamen, hvis jeg må låne lidt over fra, fra Maline, <laughs> øh, øh, så vi ikke bare laver en, en, en kæmpe stor blandet buket, så er jeg med på det her med regler uh -huh. øh, i høj grad. Øh, og så vil jeg supplere med, med øh, at jeg synes, at altså, vi skal bruge de institutioner, der faktisk er meget mere aktivt. Det gør vi også med koppen eksempelvis, altså klimatopmødet, men også WTO. Altså ja, de, det er nogle gamle dommer, der, der er døde, og der er ikke kommet nogen nye. Den institution står i krise. Hvad kan vi gøre for at revitalisere den? Altså tag lidt fat i, i, i de forsamlinger, der allerede er, og så bruge dem. Og så som den tredje ting, være mere tydelige. Altså både ind og til, men nu er det så i forhold til vores, vores udenrigspolitik Øhm, nu har jeg en søster, som er professor i matematik, og hun har i 20 år boet, øh, hun har dobbelt statsborgerskab i USA. Øhm, og hun må jo bare bedrøve mig med, at, at så mange amerikanere er der altså ikke i den her verden, som er, er særlig meget interesseret i EU. Altså, vi er stadigvæk meget navnebeskuende, og synes selv, at vi er verdens syvende hvidunder. Øhm, så jeg tror, at, at noget mere tydelighed, og måske i virkeligheden så også skærer os lidt mere skarpt til, hvad er de tre ting, vi står for? Det kunne være ytringsfrihed. Det kunne være pressefrihed. Og så kunne det være, at, at, at, at, at læne os mere ind i det her med, at ja, vi tænker frit. Vi tvivler. Ergo er det også os, der har de, de mest innovative løsninger og den mest omkostningseffektive måde at, at få tingene til at hænge sammen på. Til allersidst og ultrakort, er I optimister? Når man, hvis I nu står der nytårsaften 2029, og kigger på et årti, Er I så optimister? Står vi et bedre sted? Malene? Oh, jeg synes, der er så mange udfordringer i øjeblikket, at det næsten ikke er til at overskue med corona og alt muligt andet, og demokrati optøjer alle vegne i verden, terror. Altså, jeg vil sige, jeg er optimist på den måde, at når jeg taler med den yngre generation, så kan jeg virkelig mærke, at der er en fejdervilje, som jeg synes er både vigtig, men også er, er, er anderledes end det, vi har set i, i tidligere, øh, øh, måske øh, ja, de tidligere årtier, vi har været igennem, øh, hvor man måske netop har haft, har haft tilbøjeligt til at kigge lidt indad. Øh, og der, der vil jeg sige, at jo, vi, det kan godt være, at vi er for... Navelgazing, øh, at vi kigger for meget indad i Europa, men det synes jeg altså også at amerikanerne gør Juste Faktisk, de har et større behov. De taler ingen sprog ud over deres eget. De er kun interesseret i sig selv. Øh, de øh, har øh, den mindste interesse i, hvad der foregår omkring øh, verden omkring dem, hvis man sammenligner med, at europæerne trods alt alle sammen er øh, i stand til at tale flere sprog og i stand til, i stand til at orientere sig i Så en global en verden. Optimisme? Så det er en forsigtig optimisme, vil jeg sige. Ja. Hvad siger du? Hvis du står der nytter det? Jeg og nu, jeg, jeg og kigger på 2030'erne. Jeg, jeg, jeg, jeg er ikke født bekymret. Jeg er, jeg er født tænksom og beskuende. Og så synes jeg også, at jeg har lært ved også at snakke med mennesker, der er meget, meget ældre end mig, at man tror altid, at nu kan det ikke blive værre. Og hvis ikke at det går godt lige om lidt, så bliver det helt forfærdeligt om, om 10 år. Og så har historien jo vist os, at der er vi ikke. Øh, og der kommer vi formentlig heller ikke, før der er en eller anden, der slukker for lyset for os alle sammen på en gang, og så er det det. Så jeg er faktisk optimist, og især hvis det er, at vi, øh, hvis vi tør at, at, at læne os ind i diskussionerne med hinanden, og måske skrue lidt mere, øh, lidt mere ned for, for, for, for de retoriske øh, diskussioner, der sådan er meget sort-hvide, det har vi slet ikke øh, snakket om, og, og det skulle vi heller ikke i, i dag. Men jeg synes virkelig, at den demokratiske samtale, den trænger altså til at blive trukket ud af Twitter og ind i, øh, i nogle rum, hvor man rent faktisk gider og lytte til hinanden øh, og tykke lidt på, hvad den anden siger, før man skyder det ned. Det var det sidste ord i denne podcast næsten, øh, om Europas rolle i verden i 20'erne. Først skal jeg sige tusind tak, fordi I var med. Pernille Weiss, medlem af Europaparlamentet for det konservative. Og Malene Wind, professor på Institut for Statskundskab på Københavns Universitet. Og jeg hedder Anne-Sophie og Podcasten Europa i 20'erne er produceret i samarbejde med Sunde Media for Europaparlamentets kontor i Danmark.